Fernando Amezketra pasadizo xelebren protagonista. Ida bezalalotanengoen eta naute dattzarri. Eusskaldun jende jatorrarentzahat izan nadin halaigarri. Fernando Amezketara orain dela berronda berrogeammar urte jaio zen. Mila ez azzpiren hirurogeita lauan hamezketan. Bere benetako izena Fernando Bengoetxea Altuna zen. Euskarrriko imajinarioan pasadizo xelebren protagonista, adar jole, pikaro, alper eta bertsolari geratu da. Dena ez da gezurra, baina dena egia ere ez. Alferra zela esaten da, baina gogorlan egindakoa izan omentzen. Ezer gutxi dakigu Fernandoren aurtzaro eta gastaroaz. Ez di Fernando eskolara joan zenik. Mila ezazpiron dela rogita ezkondu zen. Ofizio bat baino gehiago izan zuen. Nekazari, hartzain, mehatzari, bertsolari, Fernandok mehatzari lan egin zuen urte dezente. Tankideek maiz esan zioten mehategia usteko, ibiltzeko errizerri bertxotan. Bertxo asko sortu zituen Fernandok, baina badirudi, Berari buruzko gertaera eta pasadizo geienak, herriak ezarri egin zizkiola. Beste kultura batzuetan ere, azaltzen direlako pasadizo horietako batzuk, edo beste pertsona batzuei ere, ezarri zaizkielako hainbat, adibidez txerritari. Hori bai, Fernando Hamezketararen ohitura omentzen, berari zerbait esan eta erri maeginez erantzutea. Edo bertsoa osatzea erantzuteko, adibidez erretorea galdetu, zer da dolorea eta berak erantzun mailan ez izatea laborea bertsolaritzak diru gutxie ematen zuen garai hartan ez zuen ospeonik hainbat alkate eta apaizen artean eta Gipuzkoako hainbat herritan bertxotan aritzea debekatuta zegoen baina amezketan etzen debekurik bertsozaletasuna izugarria zen mila 1801 garren urtealdera Tolosa hizandako Zabala eta Chabalategiren arteko bertsolalean 4000 ikusentzule izan omen ziren. Handi gutxira Fernando bera Tolosako zezen plaza nan aritu zen bertxotan beste hiru bertsolarirekin. Diotenez, Arangellegi Jan ondoren errekan ura edan kalte egin eta ilomentzen Fernando amezketarra eta hala esan omen zuen. Ni hiltzena izenean esan Fernando estelagoseakil. <gülüyor>